Kapitel 18 En som isolerer sig kommertil å søke sin egen selviske längsel. All praktisk visdom vill han komme med utbry mot. En tåpe finner ikke bahager jellnevende, men barje at hans hjerte bloåttstiller sig. Når den onne kommer in, kommer få akt osså in. O sammen med vanne er det forhånelse. Orene fra en mansmun, er dype vann. Visdommens kilde er en elv som velder fram. Å vise partiskhet overfor den onde er ikke godt, heller ikke å skyve den rettferdige til side i dommen. Tåpens lepper kommer i trette, og hans munn roper etter slag. Tåpens munn er hans ødeleggelse, og hans lepper er en snare for hans sjel. Baktalerens ord er som ting som slukes grådig, som synker ned i bukens innerste. Og den som viser seg å slapp i sitt arbeid, han er en bror av den som ødelegger. Jehovas navn er et sterkt tårn. Dit inn løper den rettferdige og blir beskyttet. Den rikes verdifulle ting er hans sterke by, og i hans innbildning er de som en beskyttende mur. Forutfor fall er en manns hjerte overlegent, og forutfor ære går ydmykhet. Når noen svarer før han hører vad saken gjelder, er det dårskap fra hans side og en ydmykelse. En manns ånd kan utholde hans sykdom, men en nedslått ånd, hvem kan bære den? Den forstandiges hjerte skaffer seg kunskap, og det vises øre søker å finne kunskap. Et menneskes gave åpner en bred vei for ham, og framfor de store fører den ham. Den som er først i sin rättsak, er rettferdig. Hans näste kommer in og gransker ham virkelig nøye. Loddet bringer stridigheter til ro, og det skiller enda de mektige fra hverandre. En broer som det er blitt begått en overtredelse mot er mer enn en sterk by. O noen stridigheter er som bommen for ett boligtårn. Med frukten av en manns munn skal hans mage mettes, med sine leppers grøde skal han mettes. Død og liv er i tungens makt, og den som elsker den kommer til å spise dens frukt. Har noen funnet en god hustru? Han har funnet noe godt, og han får velvilje fra Jehovaen. «Småkårsmannen fremsir inntrengende bønner, men den rike svarer hardt. Det finnes kamerater som er tilbøyelige til å bryte hverandre i stykker, men det finnes en venn som henger fastere ved en en bror.»